Hi mateys, this is K.A.B. Antonio Bay. Stevie Wayne here, beaming a signal across the sea. For the men of the seagrass, 15 miles out tonight, a warm hello, and keep a watch out for that fog bank heading in from the east, while I play this song from the Coupe de Ville's dedicated just to you.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 Åh, oh, jag är där jag trivs och jag mår alldeles ypperligt, må jag säga. Hur är det du själv? Jo, det är skrämmande bra faktiskt. För det här är ju ett... Väldigt spännande ämne att vara inne och trampa på. Det är en av fördelarna med att du börjar bli höst igen. <laughs> ja, absolut. Nu är du inne i min värld, Danny. Och det känns härligt att få prata lite mörkare filmer med dig denna gången. Ja, men det är ju något särskilt med spökhistorier. Och det måste man ju faktiskt säga att det här är en ren och skär spökhistoria- inte en skräckfilm så som många tänker sig dem och inte en thriller utan en ren och skär härlig gammeldags spökhistoria med allt det innebär. Ja, precis. Ja, det är ju någonting som för mig för tankarna tillbaka till barndomen när man satt i kompisgänget kring en lägereld eller något sådant och berättade skrämmande historier för varandra. Det är ungefär den tonen vi kommer att ha idag, tror jag. Lite av det här enkla men effektiva berättandet som eh, skrämmer slag på folk. Ja, jag ska ju ta erkännande här och nu att äm, så mycket spökhistorier vid läge och elden har jag väl inte personligen varit med om. Jag menar, äm, jag har mest suttit runt en grill i min barndom och det känns inte riktigt som äm, samma ställe att berätta spökhistorier på <laughs> mitt på eftermiddagen eller något sådant. Ja, det hade varit något med parkour, vara grillande där också. Sitta och mumsa på medan man berättar. Nej, ja. Det, jag förstår att det kanske inte blir. Det är samma sak kanske i och för sig. Nej det är ju någonting speciellt när det börjar lida mot kväll, mörkret har fallit, månen kanske står högt i skyn eller kanske inte syns alls för att det är så molnigt. Man har en lägereld som brinner, mm. man hör naturens alla knak och ljud i bakgrunden. Jag menar då är det ju optimalt för en riktigt ryslig liten historia. <laughs> – Absolut. Ja, människan är ju av naturen lite mörkrädd av sig- –så vilken tid passar annars bättre för att ge sig in i de här mörka vråerna- –som är så fängslande, men ändå så där härligt läskiga. – Jo, men där är ju någonting med det mörka, det farliga, det okända- –som är så extremt lockande. – Jag menar, någonstans kan man ju tycka att allt som skrämmer en- borde vara saker som man undviker som pesten. Men istället så är det oh, berätta om det där kusliga igen eller har vi någon annan skrämmande berättelse eller är det någon riktigt lebbig film vi kan titta på? Vi, vi njuter ju av det här och det är spännande för vad säger det om oss som människor egentligen? <laughs> Ja, det kan ju låta lite märkligt men samtidigt tror jag att det blir nästan som lite terapi för oss människor att berätta skrämmande historier för varandra och få behandla det här hemska... Utan att utsätta sig själv för någon direkt fara utan när allt är över så kan man dra en lättnadens suck och så är allting bra igen. Så att det, det, det blir lite terapeutiskt på, på det viset tycker jag. Ja du har väl helt rätt där. Vi tycker om att skrämmas men det ska vara på våra villkor. Vi ska göra det när vi vill och när vi tycker att det är rätt och så fort vi är nöjda då ska det vara färdigt så att säga. Och det är väl helt okej. Okay. Jag menar det är ju berättelser som alla andra men med en atmosfär som är unik måste jag säga. Det är, det är få andra genrer som uppnår de här äh, riktigt nervtinglande känslorna som ja, spökhistorier, skräck eller thriller lyckas fånga. Ja det är en svår genre att bemästra. Det har man ju märkt ganska tydligt när man tittat på den typen av filmer att det kräver fingertoppkänsla för att få fram den här rätta atmosfären som gör att det kryper lite under skinnet på en och man blir fängslad av allt det här fasliga som för sig går. Så det är ju någonting som inte alla klarar av men när man väl fixar det och hittar det här, den här speciella känslan. Åh oh, vad härligt det är att få uppleva och sugas in i det. Det är det som gör det här till en av mina absoluta favoritchangers: just det här hemska och spöklika som finns i skräck och annat. Men det är ganska spännande för du och jag har ju ganska olika smak när det kommer till den här typen av historier. Mm. Och det är en av de sakerna jag verkligen uppskattar med våra samtal om film, både i eskapisterna men även privat. För vi kommer verkligen från två olika håll och kan titta på det, ge varandra tips och vidga varandras vyor på olika sätt. Men jag tror vi är rörande överens om en sak och det är att historien som berättas måste vara välskriven och välgjord och ha någonting som verkligen griper tag i en och sen vägrar att släppa taget. Men tyvärr idag är det ju snarare ett effektsökeri när det kommer till sådana här filmer och historier. Man försöker göra så extrema scener eller så extremt påkostade visuella situationer om man bara kan. Men själva historien hamnar lite i bakgrunden därför att jaja, men det är ju bara orsaken till att vi ska få ha den här effektsunanin som det i princip blir. Mm. Och jag tröttnar så extremt fort på den typen av filmer. Oavsett genre egentligen, när det bara är... Kolla vilka häftiga effekter vi har gjort. vad Vadå historia? I här, jo, jo, men det, det är där mitt emellan. Det, äh, kolla, vad snyggt! Jo, i det avseendet är vi rörande överens. För i filmväg så är det berättandet som är det viktigaste för oss båda. Att har man inte en historia som fångar ens intresse så har man väldigt svårt att genomlida det som följer om det bara blir som du säger effektsonani, vilket har blivit lite av eh, ditt standarduttryck i eskapisterna för övrigt. <laughs> det är ett ord du gillar att använda och jag, jag tycker om det, jag har börjat anamma det också. Men den här effektsonanin som du säger är väldigt störande om man bara behandlar Handlingen som ett bielement som bara ska leda fram till det här spektaklet. Det intresserar mig inte för fem öre och där tappar jag väldigt snabbt intresset om det bara är billiga under citattecken effekter och annat som ska ersätta en bra story. Jag vill först och främst bara påpeka att jag har kanske använt det uttrycket i två eller tre avsnitt nu. Så jag vet inte riktigt om jag vill kalla det en standardfras riktigt än, men eh, den har en tendens att beskriva precis vad någonting är. Mm. Att man gör någonting bara för att det ger en kortsiktig njutning, men i det långa loppet så är det fullständigt meningslöst. Ja, men det är ju en målande beskrivning och det är väl därför jag har tagit det till mig lite grann också. Så du får var kanske beredd att sätta en liten eh, copyright på det där framöver så att du, du får bibehålla kontrollen över ditt älsklingsord. Ja, då säger vi det här och nu. Jag copyrightar eh, effektsunani. <laughs> Nej, men det är ju så trist när det kommer till skräckfilm eller spökfilm eller vad man nu vill kalla det idag. Om man inte har en gedigen historia med intressanta karaktärer och med intressanta i det här sammanhanget så menar jag ju folk man bryr sig om... Vi har lärt känna dem tillräckligt för att vi ska tycka att om ja, den här personen är väldigt snäll eller är väldigt sympatisk. Den vill jag ska klara sig. Och så börjar ju de här obehagliga situationerna att dyka upp. Där är monster som springer runt eller där är någonting i skuggorna eller saker och ting går fullständigt åt helvete. Då ska vi ju sitta och tänka, nej, nej, nej, han eller hon måste klara sig, han eller hon måste klara sig, nej, där dog han och oh nej, där råkar hon illa ut. Och då är ju filmen spännande, därför eh, vi har en investerad känsla i karaktärerna. Men om man inte får det, då sitter man bara och räknar av, Ja, okej, okay. där, eh, där dog han och okej, okay. där försvann hon ur livet, okej, okay. mm. Är det mycket speltid kvar? Mm. Ja, precis som du säger det är en investering man gör som tittare när det finns en bra handling med bra karaktärer och för filmmakarna är det ju en investering som väl betalar sig eftersom tittarna verkligen eh, engagerar sig mer i själva filmen. Så att inte göra på det viset att inte fokusera på själva handlingen och själva innehållet, det är för mig ett lite mindre mysterium. Att eh, då har man verkligen blivit lat som filmmakare och bara förlitar sig på effektsökeri helt enkelt. Då bryr man sig inte mycket om själva filmmediet i mina ögon i alla fall. Jag har ju inte emot att man gör snygga scener egentligen men då ska det vara snygga scener som kompletterar historien. Mm. Då ska det vara scener, bildvinklar och kamerarbete som lyfter handlingen som gör det som händer ännu mer spännande, ännu mer intressant och ännu mer hjärtknipande. Och man gör det bara för att det är läckert och oj, titta, vi kan göra det här. Ja, jättekul. Vad har det med filmen att göra? Och det finns en trend i särskilt amerikanska filmer av det här slaget idag. Att det är bara det här effektsökeriet och rena effektsunanin. Det ska bara se snyggt ut. Det ska se häftigt ut. Det ska gärna se lite smutsigt och äckligt och groteskt ut. och Man ska göra saker med CGI hit och man ska göra saker i efterbehandling dit. Men man glömmer att lägga till det där lilla speciella som gör filmen eller berättelsen överlag intressant. Och det är själen i den. Mm. Och det är, det är så fruktansvärt synd. Särskilt när man tar en klassiker och gör en modern remake. Och fullständigt missar vad originalet egentligen försökte berätta. Ja, den här genren är ju... En sådan som gärna lämpar sig väl för just remakes av någon märklig anledning. Att man känner att just skräckfilm är något som verkligen behöver uppdateras för en varje generation i stort sett. Och jag förstår inte riktigt varför där heller för skräck är ett sånt tidlöst begrepp att Gamla filmer fungerar nästan minst lika bra idag som moderna filmer gör för det är ett så grundläggande koncept i vår natur att det baserar både tid och rum och är minst lika effektfullt idag tycker jag i alla fall. Jag misstänker att det handlar om en pågående trend och det är att allting måste vara så snyggt som möjligt. Mm. Det handlar om att vi ska ha så hög upplösning som möjligt. Det handlar om att vi ska ha ett så skarpt bilddjup som möjligt- och så vidare och så vidare. Och då finns det de som inte kan titta på en äldre film- därför att de tycker inte att det motsvarar vad de vill se. Problemet är ju att de missar ju oftast de här riktiga guldkornen- som kanske har 10, 15, 20, 30- 40 år på nacken. Mm. Och det är synd för det är inte samma kvalitet på innehållet idag. Jag väntar på en ny renaissance när det kommer till filmmediet. Men som det ser ut just nu så lär det nog vänta med att komma ett tag till. Men förr eller senare kommer vi att bli sjukt trötta på att filmer bara ser bra ut och inte är bra. Och då kommer ju förhoppningsvis handlingen att hamna i fokus igen. Men ja, vi får inte hålla andan utan vi, vi får njuta helt enkelt av det vi hittar. Ja, <laughs> oh, det är sant. Ja, det verkar som alla som skriver någorlunda hyfsat har flyttat till tv-mediet nu och alla har flytt filmbranschen tydligen förr i tiden var det ju precis tvärtom men nu är klimatet så här i alla fall så det är ju inte mycket kvalitativ långfilm man får njuta av mm. numera dessvärre om man inte gräver väldigt djupt men som tur är finns det ju gott om lite äldre filmer som man kan plocka upp och det här är ju verkligen en av dem Jag vill bara lite snabbt lägga till en liten fotnot om det du sa om tv för det känns som att det mediet har lyfts Enormt mycket, särskilt de senaste tio åren. Mm. Vi ser extremt mycket bättre tv-serier produceras, vi ser väldigt spännande historier berättas och med det så har ju också tvs budget stigit. Där är ju extremt många riktigt snygga tv-serier med extremt bra handling som sänds. Och det glädjer mig för det betyder att jag får mer av det jag gillar för du kan ju alltid utforska en historia på ett helt annat sätt på eh, säg 10-20 tv-avsnitt än vad du kan på en två timmar lång film. Mm. Men du blir ju lite vad man gör det till och filmer har ju varit det dominanta mediet och har ju varit de som har haft de absolut bästa visuella historierna naturligtvis ska vi prata historier överlag så vinner ju alltid böcker men det är en annan historia men jag tycker att film får ta och rycka upp sig lite för eh, de har fortfarande mycket att erbjuda. Jag menar, vi var ju så Guardians of the Galaxy för inte så länge sen och det var ju riktigt riktig höjdare tyckte jag. Ja, nej, det var ju berättande i alla fall. Där hade man ju fokuserat på själva berättelsen som tur är. Det var eh, härligt att få uppleva lite så här gammaldags eh, berättarstil i ny tappning och det, det var riktigt härligt och frisk fläkt i den ganska trista långfilmsommaren som det ändå har varit tycker jag mm. så ja det var, det var skönt att få uppleva och jag håller med, vi eh, hoppas ber och tror att det kommer en långfilmsrenässans framöver, att det är fler som vågar satsa på att berätta i långfilmsformat lite härliga historier, absolut men nu när det är hösttider så är det ju jätteskönt att blicka tillbaka istället. Och du och jag har ju haft en tendens att hamna i 80-talet när vi har tittat på sistone. <går> Av någon märklig anledning. <går> och du hade ett förslag som du la fram till mig och jag tyckte... Nej men, den här har jag helt glömt bort att den ens finns. Det är klart att vi ska titta på den. Den passar ju helt perfekt. För vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Ooh, vi har ju sett på The Fog eller Dimman som den heter på svenska från 1980 i regi av John Carpenter och med manus av John Carpenter och Deborah Hill. Och jag vet ju att du är ett extremt John Carpenter fan mm. och jag är ju helt klart på hans sida också när det kommer till filmmediet för um, Kahn har gjort en hel del väldigt spännande filmer. Och det är fascinerande på vilka mikrobudgeter egentligen han lyckas göra alla de här sakerna. För vad jag förstod var inte det Fog, en eh, särskilt högbudgetproduktion. Nej, det var fortfarande minimalbudgeter. Han fick väl lite mer pengar att leka med än hans föregående film, vilken var Halloween. Som ju blev populär bland publiken och drog in en hel del kosing till eh, filmbolaget och John Carpenter. Så han fick lite, lite mer förtroende där. Men eh, det är ju inte mycket pengar som eh, har gått åt egentligen för att göra det fag. Och eh, John Carpenter är ju en mästare på och... Eh, ...utnyttja sin budget till max. Mm. Han eh, slösar inte pengar på onödiga saker. För han fokuserar sig ju helt på... ...vad som behövs för att bäst berätta... ...storyn som man har framför sig... ...och ingenting annat. Och det är en av hans främsta styrkor faktiskt. Ja, nu när du nämner storyn... ...jag skulle vilja påpeka en sak som slog mig... ...när jag satt och tittade på den här. Mm. Och det var det att jag först tänkte... Det var en väldigt simpel handling han har skrivit här. Den är ju så simpel att man nästan skulle kunna tro att det är en amatör som har skrivit den. Och sen satt jag och funderade lite till och så insåg jag att en amatör hade slängt in en massa onödigt trams för att dryga ut handlingen. För att lägga ut... ...onödiga sidotrådar... ...och för att göra karaktärer intressantare... ...med enorma citattecken över intressantare. Så det slog mig att det är egentligen tecknet på någon som är extremt kunnig... ...att kunna strömlinjeforma sin historia så mycket... ...att den känns så enkel och självklar. Mm. Jag skulle snarare vilja påstå så här i efterhand... ...att det är ett bevis på hur genialisk Carpenter faktiskt är... För där är ingenting i den här filmen som är onödigt. Utan allting hjälper till att berätta historien och inget annat. Nej, det finns inget fluff i den här filmen. Och det är helt underbart att se en så avskalad produktion rent berättarmässigt. För detta stärker intrycket av filmen något makalöst. Och Carpenter har verkligen tagit till fasta vad som är essensen av historien han vill berätta och utformat filmen därefter och det är någonting som han är så bra på för John Carpenter är och förblir en berättare och han lägger inte till med det här extravaganta och allt det här överdådiga runt omkring han fokuserar sig på manuset han har framför sig hur berättar jag den här scenen på bästa sätt och Ställer upp kameran och kör. Inget annat utan han är minimalist i det avseendet och så bra det blir. Men jag tror faktiskt det behövs lite minimalistiskt tänk när man ska göra någonting sånt här. Därför att det är så lätt att lägga till en massa onödigt fluff som du säger. Det är lätt att man ska börja leka med kameravinklar bara därför att, ja men det skulle ju kunna vara läckert. Eller slänga in detaljer i bakgrunder som, ja men det ser väl snyggt ut och så visade sig i efterhand att det antingen distraherar eller sabbar scenen eller någonting sådant. Det är så svårt att veta på förhand. Så det smarta är ju att verkligen ha en klar bild på vad man vill göra. Och sen faktiskt göra det också. Ja, det där sista steget är väl det svåraste. Och det lyckas ju John Carpenter med absolut. Och även om det här inte är en av hans favoritfilmer personligen. Jag har hört honom prata om att han inte... Tycker att The Fag är så väldigt bra egentligen så har publiken eh, en helt annan uppfattning. Jag tror mycket beror på problemen som han har haft med just den här filmen. För det stod klart efter första klippningen av The Fag att den inte riktigt fungerade som den skulle så han fick ta kameran och åka tillbaka och göra en massa omtagningar och lägga till nya scener men det är ingenting som jag märker någonting av när jag sätter mig ner och kollar på det Fag, inte överhuvudtaget. Ja, det måste jag ju säga att det kommer ju som lite förvånande uppgifter så här för jag har inte sett någonting som jag tycker har skarvat som att det skulle vara tilläggscener eller något sådant. Tvärtom, jag, jag fick hela tiden känslan av att det här är så utplanerat in i minsta detalj- att det är nästan skrämmande vad klart han måste ha sett det här framför sig. Och så får man höra att så var det inte alls han fick eh, reparera och fixa nytt och så vidare. Men det visar ju bara att filmproduktion är inte ett glamourjobb- utan det är hårt arbete det också för att eh, få någonting som verkligen är bra- och jag kan ju förstå att har det strulat så har man nog inga positiva minnen av en produktion. Så är det ju bara. Mm. Men jag är ju tacksam att han gjorde det för slutresultatet i min mening är ju ett väldigt intressant sådant. Och jag ser ju extremt fram emot att faktiskt få sitta här och snacka lite om det. Jag håller absolut med. Det är en upplevelse det här med The Fog... Som är en av mina starkaste filmminnen tror jag från min barndom när man satte sig ner med en dålig vhs kopia av den här filmen och riktigt skrämde sig själv för den är extremt effektfull. Och precis som du säger jag märker ingenting av de här tilläggscenerna som han har gjort i efterhand där. Allting känns utstuderad, precis som du säger. Så det är en komplett film, även om John Carpenter själv inte riktigt är så förtjust i det och håller med våra åsikter här. Så nej, det, det här ska bli väldigt intressant, hör du den? Jo men jag kan förstå hur han känner därför att vi har ju alla varit med i projekt eller gjort arbetsuppgifter som har tagit mycket längre tid än vad man hade planerat. Man trodde att det skulle bli mycket enklare än vad det blev och man är inte nöjd över slutprodukten. Men så hör man ändå folk säga fy tusan vad bra det där var eller shit vad det där var snyggt och så vidare. Och så tycker man själv att va? <laughs> Vadå, jag ser det inte. Men någonstans är det de som ska lyssna, titta, läsa, uppleva. Det är deras åsikter som är det viktiga. Ja, även om man gör en film kanske för att tillfredsställa sin egen skapaluss så är det ju i slutändan publiken som har det sista ordet. Och det ordet blir vårt idag tycker jag. Så vi beger oss väl helt enkelt in i dimman och kolla närmare på den här filmen. Ja, det tycker jag. Det är väl hög tid nu. Så vad handlar egentligen The Fog om? Jo, det är så här. I en tät dimma förliser ett skepp utanför kusten till det som ska komma att bli det lilla pittoreska samhället Antonio Bay. Skeppet blir vilselätt av en falsk ledfyr och enligt de lokala spökhistorierna ska alla de drunknade själarna stiga upp från djupet igen när dimman återvänder till Antonio Bay. Hundra år senare är det dags för firandet av Antonio Bays grundande men märkliga händelser börjar störa dem om nätterna. Elektronik löper amok och saker verkar röra sig av egen kraft. Allt medan hundar ilsket skäller åt havet. Det är också därifrån den kommer. Dimman. Sakta sveper den till synes självlysande dimman in mot Antonio Bay. Den följer inte naturens lagar utan verkar målmedvetet rasa in mot samhället. Till byborna stora fasa upptäcker man att där dimman drar fram följer också ond, bråd, död. Det finns någonting i dimman. Någonting som är ute efter hämnd. Och tänk dig den historien berättad vid en lägre eld. Oj, oj, oj, oj. Då hade <laughs> gåshuden verkligen varit knottrig. Men det är nästan det som sker i filmen också. För den börjar ju med en spökhistoria, eller hur? Ja, och det måste jag säga är det smartaste draget jag har sett i en sån här film mm. någonsin. Därför de har en historia de måste berätta. Det här hände för hundra år sedan. Det här är vad som är grunden till vad som ska komma att hända i den här filmen. Och det är de flesta filmmakarna brukar göra det är att lägga in en rullande text eller en berättarröst som berättar till ett par bilder av vad som hände. Och varje gång det händer kan jag inte låta bli att tänka, jaha, är det audioboken av den här historien jag har fått tag på? Jag trodde att jag skulle få se på film. Därför att även om jag tycker att textrullningar kan vara helt okej, okay, det beror på sammanhanget, så är det den billigaste och tråkigaste lösningen att lösa en sån här situation med. Och därför är det så enormt tillfredsställande när de hittar ett alternativt sätt att göra det på. Och vad är bättre i en spökhistoria än att förvandla det till en spökhistoria som faktiskt berättas för andra än bara tittaren. Mm. För vi blir en del av gruppen som sitter runt den här gamla mannen. Som berättar om det här förlisna skeppet. Som kom nära Antonio Bay. Och som sjönk. Och dimman slukade upp det. Och en dag när den där speciella dimman kommer tillbaka. Då kommer de döda att vandra på gatorna och så vidare och så vidare. Och det är ju så... Jätteläckert, jag hade gåshud redan där När jag satt och tittade på den här filmen Och tänkte, åh, oh, jag hade helt glömt det här Det här blir en rejäl resa Och det blev det ju lyckligtvis också för det värsta som finns är ju när en film- bygger upp en förväntning i början- och så levererar den inte. <laughs> Usch, ja. Nej, det slipper vi som tur är i den här filmen. Men jag håller med, det är fullständigt briljant tänkt- för den sätter stämningen ögonblickligen- med den här gamla sjöbjörnen som berättar- historien för ungarna kring lägerelden där. Det gör att tittarna direkt sjunker in- och får rätt sinnesstämning för det som komma skall. Och det är helt suveränt. För sen efter inledningssekvensen så tar Carpenter ganska god tid på sig att etablera själva spökerierna och det konstiga som händer det tar lång tid det är lugnt och sävligt tempo men eftersom man har fått den här inledande spökhistorien så är man fortfarande i det här skrämmande stadiet och man kan insupa det här långsamma tempot på ett helt annat vis för att man bara klippt bort inledningssekvensen så hade eh, filmen varit väldigt tråkig i början tror jag det, det händer inte så fasligt mycket egentligen så med spökhistorien borta så hade man inte reagerat på samma sätt så det är fullständigt briljant tänkt av Carpenter och det är också ett exempel på vad det är för typ av film som ska komma för det är ju en klassisk spökhistoria som berättas och det är ju en klassisk spökhistoria som The Fog är. Ja, jag kan ju känna att det här var så självklart att de här sakerna skulle hända i följd Men det är ju som du säger, rubbar man på någonting så tappar det sin effekt. Vi börjar med att höra spökhistorien. Och hur läskig den än är så tänker vi ändå, okej, okay, det här är en historia. Vart ska det här leda? Sen ser vi platser runt om i det här lilla samhället- där spöklika saker börjar hända, saker slutar fungera som de ska, andra saker börjar skaka och vibrera och ramlar ner och allt möjligt annat. Och då inser vi att okej, okay, hmm, det är kanske inte bara en spökhistoria utan där är något övernaturligt inblandat. Hur ska det här ata sig? Och sen är vi redo att börja lära känna orten, de olika personerna som bor där och börja stifta bekantskap med dem innan vi tar nästa steg i själva spökeriet. Och jag tycker det är mästerligt gjort för Tempus i den här filmen är helt rätt. Vill du ha någonting som är snabbare, då har du nog missat poängen med det som håller på att berättas. Och... Jag hade ju inte kunnat se den här filmen göras idag- därför att vi är så vana vi att det ska vara snabba klipp- och det ska vara jumpscares- antingen som verkligen har med handlingen att göra- eller fejkade jumpscares och allt möjligt. Och det är ju inte vad den här filmen bygger på alls. Mm. Den bygger på att det finns en atmosfär- som hela tiden byggs upp. Blir chockare, chockare, obehagligare- obehagligare tills att saker verkligen börjar hända som eh, visar sig vara ganska livsfarliga. Ja det är definitivt en så extremt krypande spänning som eh, finns i The Fog att börja med det här eh, lite mysrysiga i spökhistorien och sedan Eskalerade långsamt, långsamt tills det når klimax mot slutet av filmen. Det är alltid eskalerande spänningsnivå i The fag Och det är någonting som flyter väldigt bra. Man blir aldrig, liksom vad ska man säga, avtänd på det som händer i filmen. Utan spänningen gör att man hela tiden grips fast och vill fortsätta kolla hur obehagligt det än är och det är mycket mycket bra gjort när vi är ändå inne på det du pratar om med nutida produktioner så gjordes det ju en remake av The fag för några år sedan vilket är något jag inte är så intresserad av att kolla närmare på för jag misstänker att ungefär samma sak har hänt som du proklamerade precis att det nog inte har skett samma stegring av spänningen i remaken som i originalet att de har tagit betydligt billigare metoder för att eh, berätta den här historien. Så eh, nyinspelningen av The Fag eh, tror jag jag låter gå åt sidan för... Eh, där har man nog eh, missat poängen fullständigt i alla fall om man tittar på trailern. Så nej, jag, jag håller mig till det gamla goda originalet här tror jag. Ja, jag kan ju inte direkt uttala mig om den här remaken därför att jag har inte heller sett den. Jag har också bara tittat på trailern. Och att titta på trailers kan ju vara så extremt missvisande för... Eh, där är många filmer som får en helt felaktig bild av sitt innehåll i trailerform- men av vad jag har läst om den och av vad jag såg i trailern så är det nog vad som har hänt. Ja, man har mm. satsat på det spektakulära över att faktiskt fånga ja, själen i den här historien. Och det är så synd därför att den är redan bra. Varför behöver vi en remake om inte remaken kan ta det som redan finns och lyfta det till nästa nivå? Mm. För det verkar den inte göra, men jag kan inte ge... Ett slutgiltigt äh, utlåtande där för som sagt var, jag har inte sett den. Den är kanske jättebra men om man tittar på metadata på internet så, äh, så verkar inte publiken direkt tycka det. Ingen verkar tycka det, den verkar ha blivit äh, sågad direkt vid fotknölarna, den här remaken. Så äh, det känns som äh, mina misstankar är lite bekräftade där faktiskt. Men jag ser ingen anledning till att göra en ny version av The Fag faktiskt. För som jag pratade om tidigare, det här med tidlöshet, det är någonting i mina ögon som stämmer perfekt överens med just The Fag. Det är en tidlös spökhistoria. Den utspelar sig lite längre tillbaka i tiden, ja. Men själva temat och allt som sker i filmen är totalt översättningsbart för dagens publik också. Det finns inget behov av nyinspelningen och det kan väl bidra lite till de låga recensionspoängen som uppföljaren har fått kanske. Samtidigt är jag ju inte emot att göra remakes helt ärligt. Jag är bara skeptisk därför att de flesta som har gjorts har inte varit bra. Har fullständigt missat poängen. Men där finns ju goda exempel också. Jag menar vi har ju. frågor väldigt långt från genre. Om vi egentligen pratar om. Judge Dredd från 90-talet. Mm -hmm. Som fick en remake. gjort ganska nyligen. Som bara heter Dredd. Och där har de ju mycket mer fångat det hårda, det grymma, det blodiga, än vad de lyckades göra i Stallone-filmen. För den, det är ju mer en komedi än en actionfilm. Ja, <laughs> oh, visst är det så. Ja, men det är väl också ett bevis på att film är barn av sin tid, egentligen. För eh, första Dread-filmen, det var ju en period då eh, actionfilmerna såg ut på det där sättet i stort sett. Så eh, det förklarar en hel del och actionfilmen har faktiskt tagit vissa steg framåt sedan dess och eh, nyproduktionen av Dread har ju plockat upp den här nya tidsandan, det lite mörkare tonerna som eh, börjar råda speciellt efter eh, Nolans Batman Trilogi och sådär ju så eh, det, det finns ju det här tidsaspekten i det hela så visst, det finns potential att göra bra remakes också. Men eh, ja, det, det blir gärna så att man missar de centrala aspekterna i ursprungsmaterialet. Och eh, det är, en, är rätt så tragiskt och därför har ju remakes ett ganska dåligt rykte om sig. Ska man verkligen göra någonting sånt här så kan man ju göra som man gjorde med den nya The Thing för att hålla oss kvar vid Carpenter. Mm. Att man baserar handlingen på vad som hände på ett annat ställe ett par dagar innan. För att knyta ihop den nya filmen med den gamla. Nu har ju den nya filmen en hel del brister och problem. Och är man nyfiken på vad vi tycker om den så uh, tycker jag att man ska höra förra årets Halloween-special. Där vi tittar på både The Thing och uh, The nya The Thing. För uh, det var ett långt och köttigt avsnitt. <laughs> Men jag kan ju definitivt säga att där tycker jag att man gick rätt väg när det gällde att göra remake eller mm. uh, reimagining. För då tog man och gjorde en ny spin, tog det från ett annat håll och började inte trampa på den gamla filmen. För vet ni vad? Den gamla filmen håller fortfarande så den behöver ingen remake. Precis, ja, sådana vinklar är ju någonting som man borde tänka på lite oftare när man tar och... Försöker göra en ny version av en gammal klassiker. Så det håller jag med om. Lite sådana fräscha koncept är någonting som verkligen kan eh, rättfärdiga en ny produktion eller en remake. Men vi kanske ska ta och titta lite på äm, folket som bor i Antonio Bay- för även om det är ett litet sömnigt samhälle med en ja, ganska rejäl befolkning ändå så är det ju bara ett par individer som vi egentligen fäster fokus vid. Och det är ganska så färgstarka karaktärer samtidigt som de är väldigt enkla. Men det är ju som hela historien i sig, den är väldigt strömlinjeformad för att bara vara precis det som behövs för att berätta historien. Ja, de har ju verkligen valt ut sina karaktärer för vissa syften. För varje person som introduceras lite mer ingående i The Fag har en roll att spela i filmen för att föra handlingen framåt. Och det är ju någonting väldigt positivt. För de står inte bara där som med här och gör just ingenting utan hela persongalleriet för historien framåt. Och det är riktigt härligt. Och jag vill bara säga också att när jag säger simpla så menar jag givetvis inte dåliga eller papperstunna. Utan jag menar helt enkelt att där är inte en massa onödigt fluff där heller. Mm. Vi får tillräckligt mycket info och snack runt om för att vi ska få en känsla av att Jo men det är som vilka snubbar som helst. Vi hade kunnat möta dem ute på stan när som helst egentligen. Det, det känns som människor. Men de spenderar inte en massa dödtid att prata om saker eller att göra andra saker som är helt irrelevanta för handlingen. Och det tycker jag känns skönt därför att jag är inte är intresserad av om någon åker till varuhuset för att handla om inte det driver handlingen vidare utan det är bara ett sätt att visa och kolla vad levande och normal den här personen är, Hust, hust, harkel, harkel. Mm. Visst, för all del, men jag vill fokusera på innehållet. Och det gör de ju här och det känns så bra. Ja, det blir inte bara ett stort hok av exposition så fort en ny karaktär träder in. Eh, Carpenter gör ingenting för att presentera karaktären än att sätta den här personen i sin eh, egentliga miljö. Och låta hans eller hennes handlingar visa på vad det här är för en person. Vad han har... För bakgrund eller något sådant. Så det är aldrig något sånt här som man trycks ner i halsen på en. Utan allting sker sådär naturligt. Att eh, huvudrollen eh, jobbar på en eh, radiostation till exempel. Så får man följa henne i vardagen där. Och genom det så bildar man sig en uppfattning om vad det är för en person. Ja och hon är ju som radioperson och eh, huvudrollen i den här historien väldigt intressant och väldigt relevant men vi ska faktiskt inte börja med henne utan vi ska ta en lite närmare titt på två andra karaktärer som också blir väldigt viktiga men på ett lite mer sekundärt vis. Det vill säga Nick Castle och Elizabeth Solley. Ja, det är ju de mer handlingskraftiga individerna om jag säger så för huvudrollen tvingas vara lite mer passiv i sitt agerande medan Nick och Elizabeth blir de som handgripligen ger sig ut i själva dimman för att rädda folk. Och det är en del av spänningen där att en är liksom fängslad mellan de här andra två är fast mitt inne i stridens hetta så att säga och det är en skön dynamik. Och även om vi lär känna alla ungefär lika tidigt i filmen så är det ju mycket tidigare som både Nick Castle och Elisabeth Sully faktiskt får en aktiv roll. För de börjar undersöka vad det är som faktiskt håller på att hända. Som jag har förstått det så jobbar Nick Castle med fiskeri. Jag antar att han är den som är i land och tar hand om det administrativa medan de andra är ute till havs och faktiskt sköter själva fiskandet. Och deras fiskebåt har försvunnit. Det är en stor del av början på filmen. Det är kanske lite spoiler att berätta men eh, utan att nämna det så kan vi inte prata direkt om vad som händer senare. Och han plockar ju också upp den här eh, tjejen på vägen eftersom han ser henne stå och lyfta och eh, han tycker att det är väl synd att du ska stå och lyfta där och hoppa med här så får du åka med. Och så börjar de att prata och så visar det sig att de har en extrem kemi. De kommer väldigt bra överens så det är inte så konstigt att de väljer att slå sina påsar ihop under den här historien. Ja, så kan man ju uttrycka det där, Nia. Ja, när man kan man säga? De finner varandra där ute på öde vägen. Och eh, tillsammans blir det ju de som börjar nysta i det här mysteriet ute på plats medan Nick letar efter hans försvunna kamrater. Det blir ju lite vardagsmänniskorna som de här två får symbolisera. Det är ju vem som helst i ett samhälle, sådana här gråa, trista människorna med kanske lite större drömmar men som ändå är fast i, i den här gråa, trista vardagen. Och eh, tillsammans så är, hittar de liksom en, en liten glöd i varandra. Och, det ger ju lite extra värme till filmen där och just deras kemi tycker jag fungerar väldigt bra i den här filmen också. Ja och det är ju intressant för Nicky är ju dessutom den som är ja, arbetaren medan Elisabeth är den lite mer bohemiska karaktären. Hon är konstnär, hon är väldigt uttrycksfull och um, kommer med ett helt annat perspektiv så därför så kompletterar de ju varandra väldigt bra. De har en dynamik mellan sig som synkar upp med historien och verkligen får den att rulla på i stort sett smärtfritt skulle jag vilja säga. Och det är så intressant att se dem försöka lista ut vad det är som har hänt och vilka konsekvenser det här kommer att få innan ja, det börjar spöka loss på allvar. För de hittar ju faktiskt den här båten, liten spoiler där också, och undersöker vad det är som har hänt med den och försöker dra slutsatser baserat på det- och det är väldigt givande dialoger där måste jag säga därför att även om Nick fattar vissa saker därför att han kan titta på instrumenten på de olika maskinerna och lista ut olika saker därifrån så har ju inte Elisabeth en aning därför att hon sysslar inte med sådana maskiner så han måste förklara för henne. Och då får vi ju också veta vad det här innebär och vilka konsekvenser det kan få och vad han tror det beror på och så vidare och så vidare. Det blir så extremt naturligt att du inte ens tänker på att okej, okay, nu får jag viktig information, jag måste komma ihåg. Saker som naturligtvis kommer att bli relevanta senare, men det känns inte som en informationsdumpning. Nej, precis. Och därför fyller de här två en bra funktion just i den här inledande presentationen av berättelsen. Att just på grund av deras bakgrund, att de kommer från två skilda världar, så måste de prata med varandra för att förklara vad det är som pågår i fiskerivärlden och sådär. Och genom det så kommer det naturligt fram en dialog som ger oss tittare den information vi behöver för att kunna gå vidare i handlingen där. Och det är också, precis som du säger, en så härlig dialog de emellan. Jag tror det är ögonblickligen så fort de träffar varandra så hittar de en speciell jargong sinsemellan som eh, de leker med genom hela filmen. Att eh, de är på samma nivå där lite och kastar lite små roliga tåra kommentarer mellan varandra och sådär. Så, där. så det, det är också eh, skönt att få den här naturliga dialogen de emellan. –när man ska leverera den här expositionen. Mm. Jag gillar verkligen de här två. Jag gillar att de först är detektiverna, om man kan kalla dem så. Och senare blir de actionhjältarna– –eftersom att de är, som du säger, mitt i allting– –och måste göra alla de där handlingarna som måste göras. Där är människor som är i fara, där är saker som måste göras– –och de är på plats– och vet vad det är som händer och kan göra det. Även om de hela tiden då riskerar att råka riktigt illa ut. Och det gör att det, det känns mänskligt på något sätt. De bryr sig även om det är människor de aldrig har träffat förut. De är villiga att göra saker bara för att det handlar om att rädda ett mänskligt liv. Och det är viktigare än vilken personen är egentligen. Så det finns en, en hjärtvärme där som jag verkligen uppskattar. Även om de inte skriker ut den eller måste understryka den. Utan de visar den helt enkelt genom att vara villiga att göra saker som kanske andra skulle ha struntat i. Bara för att, ja men då riskerar jag min egen säkerhet. Så um, som karaktär uppskattar jag verkligen Nick och Elisabeth. Ja men visst, för det, det här är ju inte några så här arketypiska hjältekaraktärer utan det är som vi sa tidigare vardagliga människor med ett gott hjärta som gör hjältemodiga saker därför att det motsatta är för dem helt omöjligt. De skulle inte klara av att bara lämna folk i fara utan att göra någonting åt saken. Så därför träder de in i den här hjälterollen- även om de kanske inte är så bekväma med det och kanske inte vill egentligen. Så finns det inte något annat val för dem. För det är, det är klart man ska hjälpa människor som har problem- och där sker en naturlig hjälteövergång som inte blir så där skrivet på näsan och överdådig utan bara personer som gör det som känns rätt. Jag får filmen berättade som att det här är bara någonting som händer. De bestämmer sig för att springa och hjälpa någon och kasta sig in i bilen och köra vidare och så vidare. Vi får inte understryket att det är hjälteroller. Vi får inte understryket att titta här, det är de gör det här nu, det är det moraliskt rätta. Nej, vi får berätta att det här var vad de valde att göra trots riskerna. Och jag tycker det är så mycket mer inspirerande än att man måste verkligen... Titta där! Titta där! Ser du? Ser du? Hjälte! Det är nästan hänger en pil ovanför vissa karaktärers hos huvuden i andra historier där det står Hjälten! Missar inte det! <laughs> Och jag tycker om när det är lite mer subtilt som på det här sättet. För det känns så mycket mer realistiskt. Mycket av det är ju också skådespelarprestationerna tror jag. För det är ju väldigt jordnära tolkningar som görs av eh, skådespelarna här. Det är ju Tom Atkins i rollen som Nick Castle. Och ingen annan än Jamie Lee Curtis i rollen som Elizabeth Sully. Och de känns helt rätt i sina roller. Alltså jag kan inte föreställa mig någon annan på någon av de här. De är... Gjutna in i den här rollen och gör det suveränt. Jag blev positivt överraskad när jag såg att det var Jamie Lee Curtis som spelade i den här för det hade jag inget som helst minne av. Och um, det här är ju hennes storhetstid utan tvekan. Hon har gjort bra roller efteråt också, givetvis. Men här har hon någonting... Ja, och det är att över sig men ändå det där lilla speciella som verkligen visar att hon, hon har en inre glöd som skådespelerska. Ja, och som skådespelerska står hon verkligen med båda fötterna på jorden tycker jag för det är aldrig något så här överdådigt skådespeleri från hennes sida utan hon håller sig väldigt jordnära och naturlig i dialogen och för sig väldigt naturligt så det det är en av hennes främsta styrkor tycker jag. Så det är jättegött. Och det här som du säger, hennes storhetsperiod, hon hade ju precis slagit igenom med Halloween i regi av John Carpenter naturligtvis. Och det här var uppföljaren som kom året efter tror jag. Där hon precis har blivit erkänd som skådespelerska och är på väg upp mot eh, toppen av skådespelareliten där. Så eh, det är ju en guldålder för henne. Om jag får flika in en liten kort trivia-grej här också så finns det ju lite kopplingar till Halloween i The Fog här. För Nick Castle, namnet på rollfiguren som spelar tillsammans med Elizabeth Sully är samma namn som John Carpenters vän som ställde upp och spelade The Shape eller Michael Myers i just Halloween mot Jamie Lee Curtis. Så där är en liten sån här rolig Carpenter-referens- <laughs> som han lägger in lite emellanåt. <laughs> det är ju jätteroligt, särskilt med tanke på att- um, hela Halloween går ut på att Jamie Lee Curtis jagas- av det här monstret som Mike Myers då är. Yeah. Och så spelas han av någon som heter Nick Castle- och så har hon en medspelare vars rollfigur heter Nick Castle. Ja, ah, det är bara lysande. <laughs> <laughs> det är lite Carpenter-humor där. Men det är sån där referenshumor som om man inte känner till det så går det en rakt förbi och det spelar ingen roll. Men vet man om det så blir det det där lilla extra roliga som sätter krydda på tillvaron. Ja, det är alltid sådär skoj. Och kollar man noga bland eh, namn och sådant i, i John Carpenters filmer så finns det lite referenser där att hämta. Så det, det är alltid lite extra underhållande. Nu hade vi ju en tendens att fastna på Jamie Lee Curtis och det är ju inte så konstigt eftersom att eh, hon gör en väldigt bra prestation. Men jag vill också understryka att Tom Atkins gör ju givetvis en strålande prestation här också. Väldigt jordnära men lite handlingskraftigare kan man väl säga. Hans karaktär har ju mycket mer investerat i vad det är som händer och med fiskebåten och så vidare. Men även om jag inte tycker att han når Jamie Lee Curtis prestation Så är han fortfarande riktigt bra Och jag gillar verkligen honom i den här rollen Så starkt jobbat av dem bägge två Absolut, jag skriver under på det där. Tom Atkins är det många som ser, men han levererar en mycket bra prestation här också tycker jag. Väldigt skön i sin utstrålning, den här lugna, lite tyst låtna fiskarsnubben. Ja det är, det är riktigt bra gjort av Tom Atkins också, jag håller med. Men vad säger du? Ska vi gå över till den jag vet är din absoluta favorit i den här filmen? Och om jag inte minns helt fel, en av dina absoluta favoriter när det kommer till John Carpenter-karaktärer överhuvudtaget. Det kan nog mycket väl stämma för jag hyser mycket kärlek till både Stevie Wayne och till... Adrian Barbeau som spelade henne i den här filmen. Ja, för hon är ju den väldigt färgstarka och riktigt sköna lokala radioprataren som har en egen radiokanal som hon sänder från ett fyrtorn av alla platser. Ja, oh, visst är det härligt. Ja, det är så läckert alltså. Jag, jag satt hela tiden och tänkte, åh, oh, jag vill också ha ett fyrtorn. Det är ju jättehäftigt. Ja, men visst. Och hon sitter ju där och pratar med sin lite hesa, sexiga stämma mellan låtarna och ger lite skönt Tips och prata lite allmänt om det här jubileumet som är på gång och ja. Det är ju typiskt sån här radio med skvalmusik mellan snacken. Så äh, det känns ju helt rätt och det känns väldigt naturligt. Och det är ju väldigt roligt att se henne sitta och göra grejer medan musiken spelar. För hon pratar i telefon, hon sitter och läser och hon gör annat. Så det känns ju verkligen som någon på sin arbetsplats som gör ett jobb som de kan på sina fem fingrar. De behöver inte direkt fundera över det längre utan det faller sig så naturligt. Precis. Ja, hon är verkligen en så drivkraftig kvinna som eh, verkligen kan ta kommandot och vill ta kommandot i alla situationer. För när hon sitter där, som du säger, och spelar musik och pratar i telefon samtidigt så lyfter hon luren och säger något till stil. med sig. du har 15 sekunder på dig, kör! Så det, det är väldigt så här jävla ranamma i Stevie Wayne tycker jag och det är så härligt. Det är en riktigt skön kvinnoroll. En egen företagare som driver en, en radiostation som inte kan gå så kanske riktigt bra egentligen, men som brinner för det där, och samtidigt är en ensamstående förälder och bollar alltihopa samtidigt så där. Så det, är, det är en skönmänn. Skön hon är så härlig i rollen som radiopratare, alltså vilken röst hon har Adrian Barbow där. Mm. Ja, underbart. Samtidigt så håller hon sig väldigt jordnära hon också för det sticker inte ut på något sätt att hon är stöddig eller um, tycker sig vara bättre än någon annan eller något sådant utan hon gör ett jobb, hon tycker det är roligt, hon driver det själv och även om det är tufft och jobbigt så njuter hon ändå av det för det märks ju att hon har roligt även om det naturligtvis går lite slentrian i ett arbete man gör varje dag, varje vecka. Men där finns ändå en passion och en glöd- och hon kan sina grejer och har en stolthet över det hon gör. Ja, hon verkar ju verkligen ha passion för det här. Och eh, samtidigt så eh, har hon ju en sån extrem kärlek till sin son också där. Och de har ju ett par riktigt härliga stunder tillsammans i filmen. Men eh, sen kommer ju det här hotet utifrån- då hon måste ta det här ödestigra beslutet vad hon ska göra och det blir riktigt svårt för stackars Stevie. Ja för hon blev väl lite vad man kan kalla för den här filmens guide och det gör ju henne till den viktigaste karaktären på så sätt att hon är den som har koll på vad som faktiskt händer. För i och med att hon sitter där uppe i fyrtornet och har en ganska bra överblick på ja, i princip hela samhället så ser hon ju också vart den här dimman drar sig. Så hon lägger ju ner sin radioperson när hon inser hur allvarlig situationen är och börjar istället att hojta ut varningar att ja, nu driver dimman in där borta och närmar sig den och den gatkorsningen och så vidare. Och det gör ju att alla de andra karaktärerna som rör sig ute i stan har ett vakande öga över sig som de kan förlita sig på. Så mm. alla har ju slagit på radion och lyssnar och vet att okej, okay, vi, måste, vi måste ta oss härifrån därför dimman är på väg hit och så vidare. Och det är jätteläckert. Samtidigt är det ju som du säger ett svårt beslut därför att vad hon helst skulle vilja göra det är ju att springa hem därför att hon har sin son hemma och hur det atar sig vill vi ju inte gå in för mycket på- för det är ju en del av hur den här historien berättas. Och vi ska ju inte avslöja och spoila precis allt. Nej, det vore att ta i lite väl mycket. Vi måste ju ge våra lyssnare en chans att uppleva det här på egen hand- men ändå kunna beskriva de här eh, händelserna lite grann- eh, utan att avslöja för mycket. Just i det ögonblicket- när Stevie Wayne måste fatta det här ödesdigra beslutet vad det skär i hennes hjärta och vad det skär i mitt hjärta när man hör desperationen i hennes röst när hon kastar sig på mikrofonen och bara ylar rakt ut sina instruktioner till sonen för hon vet att hon inte kommer fram i tid det är riktigt hjärtskärande och en riktigt bra förvaltning av en karaktär och en situation också. –för Carpenter använder det här på det absolut bästa sättet– –och man är ju extrem investerad när man tittar på det. Jag var det åtminstone, jag kunde inte låta bli att vara det. Sen är jag kanske lite blödig, det vet jag inte– –men jag söks in i Stevie Waynes situation– –och kunde inte låta bli att nervöst sitta och hoppas– –att allting skulle lösa sig till det bästa och så vidare– och då har jag ändå sett den här förut. Det är ju ett antal år sedan givetvis men äh, det var som att se den på nytt och inte ha en aning om vad som hände för man dras ju verkligen in i historien. Strunt i vad du redan vet, njut av det som händer nu. Ja, den känslomässiga investeringen är ett faktum i The fag genom hela filmen men där når det nästan sin höjdpunkt tror jag i Stevie Wayne-scenen där och... Det ger mig lite små rysningar. Och jag kan ju bara hålla med dig- att Adrienne är suverän i den här rollen. Jag gillar henne verkligen. Jag tycker att hon är helskön- gör en solid prestation. Det är extremt lätt att glömma- att det är en rollfigur och en film. Hon blir så äkta, så verklig- så realistisk på ett sätt som är väldigt ovanligt. Särskilt för en amerikansk film- Ja det är sant. Ja hon är perfekt i rollen tycker jag det. Först och främst hon har ju verkligen rösten för att vara en radiopratare med hennes härliga stämma där. Och just hennes solida agerande i den här rollen är sanslös att man kommer henne så nära man ser styrkan och drivkraften inuti henne men man ser ändå hur allting håller på att krackelera mitt i stridens hetta där och ja det är... Det är en roll med många bottnar fastän det ändå är en, en relativt enkel rollfigur. Så, så finns det så mycket att hämta i Stevie Wayne tycker jag i alla fall. Så ja, jag, jag diggar henne skarpt. Ja, jag vill ju definitivt understryka att John Carpenter kan skriva extremt bra kvinnokaraktärer. Och han har ju också smaken att hitta bra skådespelare att gestalta dem. Så, uh... Det känns ju verkligen solitt här. Det är så bra som det kan bli. Ja, det, det finns inget att anmärka på negativt i alla fall när det gäller Stevie Wayne. Det är en komplett karaktär rakt igenom. Absolut. Men utöver Stevie Wayne så finns det ju en annan karaktär i den här filmen som vi skulle vilja titta lite närmare på i alla fall. Och det är ju kyrkans man i det här samhället, Father Malone. Ja, här har vi en ganska intressant herre, en katolsk präst om jag inte misstar mig helt. Och um, han verkar ju vara en präst som har uh, tappat fokus lite grann också för uh, det första vi ser honom så sitter han ju och har uh, tullat lite på nattvardsvinet där i sitt lilla rum längst bak i kyrkan. Och uh, han ser ju inte helt uh, ut att vara vid sina sinnens fulla. Nej, han har nog tappat fotfästet lite grann, stackars äh, Father Malone. Äh, han ser mer vrakartad ut. Ett äh, nersupet vrak till präst som sitter där. Han äh, har nog tappat tron till det mesta, verkade som, vid filmens början. Äh, inte riktigt säker på varför. Det får man ingen information om, men äh, han mår ju inte bra. Den saken är ju säker. Ja, fast där måste jag erkänna att det är en liten ändring jag personligen hade velat göra. Och innan jag förklarar den så vill jag ju påpeka att eh, väldigt tidigt i filmen så hittar Fader Malone en eh, gammal dagbok som berättar om händelserna som eh, utspelade sig för hundra år sedan. Som är eh, knutna till det här skeppet som då gick på grund och alla ombord omkom i vågorna. Och han blev ju inte lyckligare efter att ha läst det där- och alla erkännanden och annat som finns i den där boken. Och då slogs jag ut av tanken att hade det inte varit bättre att visa honom som en normal präst, alltså någon som är välfungerande och åtminstone gör det han ska, och har viss moral och etik kvar. Men efter att han har läst allt det som har hänt så tar han till flaskan därför att det han inser att det hans förfäder har gjort är horribelt och hans familj är direkt involverat och har en stor del av skulden. Ja, man hade absolut kunnat göra det där om det nu kanske inte hade tagit för mycket tid att gå från normal eh, press till nersupet och sedan tillbaka igen. För Father Malone har ju träffat botten när vi träffar honom och hans uppgift genom filmen det är väl att hitta sin inre frid igen och få syndernas förlåtelse på ett sätt för att använda kristna metaforer lite grann där. Att det är liksom hans resa att bli till freds med, med den han är egentligen. Det hade absolut kunnat fungera att ha honom som en fullt fungerande vanlig helhylle till en början. Och sedan supa ner honom och sedan försöka gå tillbaka igen. Men ja, jag undrar om de inte tänkt att det skulle stjäla lite för mycket speltid där helt enkelt. Jag tror att om man hade etablerat i dialogen hur chockade de människorna han möter och pratar med faktiskt är över hans förändring så hade man kunnat understryka hur olikt det här är honom. Med tanke på hur snyggt de redan gör sådana förklaringar i dialogen så tycker jag inte att det hade varit någonting märkvärdigt för dem att lägga till. Naturligtvis funkar det som det är och jag gillar det som det är. Jag kunde bara inte låta bli ett slås av tanken att vill man verkligen ha att eh, skuldkänslorna och insikten över de här mörka dåden som har gjorts verkligen ska visa hur, hur han tappar hoppet om precis allting mm. då måste han ju börja på en lite högre position än vad han kanske gör här smaksak naturligtvis mm. det är bra, det ser bra ut det är bara jag som tycker om att mm -hmm. vilja gå in och pilla lite på handlingen. Jag måste säga att jag, jag gillar Father Malone så som han är i filmen faktiskt, och ha honom nere på botten från första början. För han är lite grann av en skamfläck för samhället där att det är ingen person som man riktigt vill ha att göra med. Han har liksom blivit skifflad undan i bakgrunden lite grann, verkade som, och alla tisslar och tasslar om honom och hans superrider. Så jag tycker om det där att man tar mer tid på sig att etablera honom som ett totalt vrak och sedan nästan går ett steg till för han sjunker i ännu lägre när han hittar den här dagboken och får reda på att hans förfäder har ett finger med i spelet på det som utspelade sig för hundra år sedan där och... Se hur han bara förfaller ännu mer. För att sedan försöka få lite förlåtelse för både hans och hans förfärers agerande genom filmens lopp där. Jo men jag kan erkänna att jag också är väldigt förtjust i Fader för Malone. Det är något speciellt med en karaktär som har... Tappat hoppet och ligger på botten och uh, sen ska försöka hitta vägen tillbaka. Det finns något väldigt hjärtvärmande där. Så man blir ju investerad i hans bryderier. Och samtidigt kan man inte låta bli att le åt hans cyniska kommentarer som han kommer med ibland. Och jag tycker att Hal Holbrook som spelar Phantom gör en suverän insats han också. Nu är den karaktär vi inte ser i bild lika mycket som många av de andra. Men när han är där så måste jag ju säga att han äger ju scenen han är i. Definitivt. Ja, Hal Holbrook. Oj, vilken närvaro han har i varenda scen. alltså Det är helt lysande. Det är en ikonisk eh, skräckrollfigur tycker jag i alla fall. Det är någonting som jag minns mest av tror jag från första gången jag, jag såg på The Fog. För det, han tar extremt mycket plats så fort han är med i en scen. För han, som du säger, han äger varenda ruta där han är med. Det är riktigt, riktigt bra av den rutinerade hell Holbrook. En stor eloge för honom, absolut. Givetvis finns det många fler karaktärer än de vi har nämnt. Men de här anser vi är de viktigaste att plocka upp. Och eh, att plocka upp ännu fler skulle förmodligen bli... Lite av en spoiler faktiskt. För vissa är väldigt förknippade med specifika scener och specifika händelser. Och vi ska ju bara snudda vid det. Det tråkiga som, som finns det är ju om man redan har berättat poängen med spökhistorien innan man börjar höra den. Ja, visst skulle man ta upp och prata om andra karaktärer i den här filmen. För det finns ju fler som har betydelse för. Hur handlingen kommer att utspela sig här men vi väljer att lägga locket lite på där. Men det finns ju mer där att gräva i men det får man uppleva på egen hand där kanske. Men överlag så är det ju samma jordnära skådespeleri i alla prestationer. Det är väldigt få som bryter den trenden och det är gedigna prestationer mm. så um, jag är extremt nöjd där. Ja, det är jag också. Till och med barnskådespelaren i den här filmen har en riktigt bra insats här. Så det är någonting som annars kan sänka en skräckfilm. Det är en, en dålig skådespelare i en barnroll där. Men här så tycker jag att eh, det funkar bra även där. Så överlag helt okej okay insatser från eh, godtagbart och upp till fullständigt lysande. Men då börjar det bli dags för oss att gå in på ett ämne som vi redan har varit inne och nosat lite grann på när vi pratade om hur strukturen av den här filmen är upplagd. Och det är ju det visuella. För givetvis är det visuella också lite strömlinjeformat och upplagt på det absolut mest optimala sättet för att uppnå det som Carpenter ansåg vara det bästa resultatet. Och jag har svårt att inte hålla med honom för äm, ärligt talat varje bildruta nästan känns extremt välplanerad. Ja det är ju ett av Carpenters signum. Han kan bygga upp en scen visuellt så som ingen annan och hitta kärnan i det som ska sägas. Placera kameran, tuta och köra. Inga konstigheter eller krusiduller utan man har med det viktiga som får berättelsen att gå framåt. Och där stannar han vilket det är få regissörer som gör och det är lysande speciellt i en sån här film. Samtidigt är många bildvinklar väldigt ordinära måste jag säga. Det var en tanke som slog mig när jag såg den här igen nu att vänta nu här, det här är ganska mycket standardformat eller standardvinkel eller eh, den mest typiska vinkeln. Han experimenterar inte mycket på det sättet. Och jag måste säga att jag tycker det är gagnar filmen för det känns inte som ett massa sökande efter den coolaste kameravinkeln man kan uppnå. Utan det viktiga är att visa det som vi behöver se från rätt vinkel. Och oftast är rätt vinkel den normala. Ja, det är som sagt eh, inget så här överdådigt i, eh, i kamerarbetet utan det är, det är basnivån där. Och eh, det tror jag gör filmen mer effektiv. För det blir vad ska man säga, nästan en, en lite mer dokumentär känsla på det som sker. Filmen känns mer verklig för att man inte håller på och trixar med kameravinklar och, och får det att se så här extravagant ut som eh, många andra försöker sig på. Utan här går man lugnt och sansat tillväga och det klingar bra för oss tittare och få den kopplingen. Att det, det, liksom, det känns som vi är i filmen där och inte få någonting så här supervisuellt som krossar den illusionen som vi har när vi ser på en sån här film. Det är rätt så lustigt att du säger att man nästan får en dokumentär känsla i filmarbetet. För jag kunde inte låta bli att tänka på den här found footage-genren mm. som verkligen ska köra på det temat. Att det ska kännas som att det är någon som har filmat det här med en vanlig handkamera och ingenting är på låtsas utan det här är äkta. Och så samtidigt har de kameravinklar som känns helt extremt konstiga och onödigt avancerade för någon som... <hör> Bara ska i teorin ha tagit fram en normal handkamera och stå och filma någonting. Så de bryter ju sin egen illusion i en genre i hopp om att ja men folk kommer inte att tänka på att det är udda vinklar. De är ju häftiga. Jo, mm. men samtidigt också fruktansvärt onaturliga för vad det är ni försöker att berätta. Uh, ja, där skjuter man sig själv i foten på en gång. Så man ska få tittarna och tänka att det här är på riktigt. Och sen så helt plötsligt, åh, oh, men kolla vilken cool kameravinkel. Och sen så ska man gå tillbaka igen och tro att det är på riktigt ännu en gång. Det, vad i hela friden tänker man på där? Det är totalt vansinne. Så ja, jag är... Inte så väldigt förtjust i sådana filmer överlag men när det väl görs bra så att om man verkligen får den dokumentära känslan då är det ju något utöver det vanliga faktiskt i just filmupplevelsen. Och det är, det är lite av den känslan jag får av The Fag också. Om jag får lov att nämna en film jag tycker använder det dokumentära riktigt snyggt även om de bara använder det i den första halvan av filmen. Mm. ...så är det District 9... För då gör de en jättegrej av att det är ett team som håller på att filma vad det är som håller på att hända. De har varit ute och intervjuat folk och de klipper in då sekvenser från att de har pratat och klippningar från eh, olika övervakningskameror och liknande. Sen överger man det därför att historien kräver att vi får ett annat fokus och vi får ett annat perspektiv på hela situationen. Och då försvinner ju det dokumentära och vi går ...när på personnivå och på ett helt annat sätt. Även om personerna naturligtvis har varit närvarande hela tiden. Där tycker jag att man har gjort det snyggt. Och det smarta är att man väljer att inte ha med det hela tiden. Utan man hittar den här gyllene punkten där det är dags att överge det för ett traditionellt berättande som gagnar historien bättre. Ja, det är svårt att hålla den dokumentära känslan vid liv genom en hel film. Det är några exempel som jag kommer att tänka på som faktiskt har lyckats men väldigt få klarade att gå hela vägen. Men ja, det är det dokumentära som ger den här extra realismkänslan och det är för att knyta tillbaka till The Fog lite grann, något som han anspelar till lite grann med kamerarbetet i just den här filmen. Och det är ett så enkelt sätt att göra det också på för du sitter inte och tänker på det men du får ändå känslan av det. Och känslan kommer att påverka hur du ser på innehållet. Så det är en smart herre, Herr Carpenter. En extremt smart sådan. Ja, ändå var det i början av hans karriär som han gjorde det fag. Så ja, han är kanske en lite av en naturbegåvning när det gäller sånt där. Han verkar ju faktiskt vara en naturbegåvning också när det gäller specialeffekter och effektfilmande. För jag tycker att de Fog lyckas att hålla en extremt bra nivå när det kommer till verklighet kontra då fejkad verklighet med eh, olika effekter. De enda jag kan tycka blir lite skakiga om jag ska vara kinky. Det är att vissa av de här ä, dimscenerna när man ser dimman på håll. Ser eh, lite för syntetiskt ut för min smak. Och man vill ju göra så att den lyser också för att få till den här spöklika känslan. Men ibland så drar de upp det lite för mycket så att det ser just att okej, okay, nu kommer fake dimman där på, eh, på horisonten och så vidare. Överlag så funkar det jättebra och överlag har de verkligen haft fingertoppskänslan när de har försökt få till det där. Men det finns ju de där små scenerna där man nästan rycks ur illusionen just därför att det där ju nästan tecknad filmaktigt ut. Ja, så ja, då går våra åsikter lite isär där för jag är dödsförtjust i just dimman. Det ser jag nästan som filmens huvudperson, det är liksom en karaktär i sig- och jag fann inget sånt tillfälle då illusionen bröts för min del. Jag tycker att de har lyckats få till en så underbart vacker dimma att jag blir nästan trollbunden när den är i, i bilder och drar fram. Speciellt på eh, håll där man ser den närma sig kustlinjen och slukar upp liksom kullar och grejer under framfarten där att det är så makalöst vackert och bra gjort jag har lite svårt att se de här luckorna men det är ju filmat mer praktiskt naturligtvis Eftersom vi är nere på 1980 här nu. Mm. Och jag tycker ändå att de har fått till alltså en, ja som man säger, karaktär som har en känsla av att vara levande över sig. Och så där riktigt påträngande. Ett monster i sig i stort sett som eh, sveper in och har det här hotet inuti sig. Ja, när jag, jag är extremt förtjust i hur de har gjort dimman i den här filmen och jag tror inte att den kan reproduceras bättre digitalt idag faktiskt. Nej det jag ville ju hålla med om att eh, de uppnår ju en nivå av kvalitet här som är riktigt snygg och som jag tror att man hade försökt komma lite för billigt undan med med digitala effekter. Men jag kanske ska vara lite mer specifik med vad jag menar för eh, jag menar inte scenerna där vi är nere på människonivå att tittar för det är extremt läckert hur dimman läcker in under dörrar och sveper fram framför fönster och liknande utan det är ett par få av de här sekvenserna där man ser det från eh, Stevie Waynes perspektiv precis när den börjar glida in över stan jag vet inte, jag är kanske överdrivet kinky där men eh, några av dem kunde jag tycka var snäppet för mycket serieaktiga för min smak men även med det sagt så tycker jag inte att det är dåligt gjort. Det är ju extrem hantverksskicklighet här. Och inte bara med dimman utan med alla praktiska effekter egentligen. Mm. Och nu är det ju visserligen lite sparsmakat eftersom att eh, vi ska ju inte få se direkt vad det är som eh, gömmer sig i dimman. Och vi ska inte avslöja det heller om vi säger så. Host, host, harkel, harkel spoiler. <laughs> Men eh, det är läckert gjort. Jag har fått mycket gåshud av att se den här filmen. Den saken är säker. Jag har verkligen suttit och tryckt under filten och verkligen skakat loss när det började hetta till där i filmen. Ja, just de här små glimtarna av vad som döljer sig inuti dimman är ju riktigt välkomponerade också. Väldigt tjusigt uppbyggt de här mm, sakerna som eh, döljer sig där i. Mycket snyggt konstruerat, genomfört och filmat på ett sätt som gagnar hela filmen där. Att det är ett suveränt användande av praktiska effekter och... Eh, det är stämningsfullt som heter Duga verkligen. Atmosfären i den här filmen är så tjock att man i princip kan skära loss en del och bära med sig hem. Ja, det är verkligen. Ja, det, är, det är så komplett just i upplevelsen att Varenda bit av den bygger på helheten. Så helheten är större än summan av delarna där. Så eh, det här är en underbar upplevelse. En atmosfär som eh, slår i stort sett allt annat tror jag. Och eh, när vi ändå pratar om stämningen i filmen så måste vi ju ta upp musiken lite grann här också. För The Fog är i mitt tycke... Den film där John Carpenters egen komponerade musik kommer till sin främsta nytta. För oj vad den förhöjer stämningen i den här filmen. Ja han har verkligen en känsla för musik. Inte kanske musik som är trallvänlig alltid men någonting som verkligen smälter ihop med helheten och får eh, atmosfären att verkligen bli ännu starkare. Jag skulle nu vilja påstå att det i min smak åtminstone är ett av de smartaste soundtracken till en skräckfilm eller spökfilm som jag har hört. Ja, här jobbar han väldigt, väldigt smart carpenter. För soundtracket är, precis som själva filmen, ganska minimalistiskt i eh, sin uppbyggnad. Där han jobbar mycket med pianoslingor som sedan följs av ett mer elektroniskt eko. Som blir den här kontrasten mellan det naturliga och andevärlden lite grann där Så det speglar varandra bra. Och sedan kommer de här dovatonerna som blir nästan som hjärtslag genom filmen där också. Det, nej, det är fullkomligt briljant och det är nog eh, mitt favorit soundtrack... ...alla John Carpenter någonsin faktiskt. Det var extremt stora år då. med tanke på vilket stort Carpenter-fan du är... ...så eh, gissar jag att du vet vad du pratar om och eh, kan bara hålla med... Ja, nej, det är något speciellt med just det här soundtracket. Det dröjer sig kvar de här härliga pianotonerna och sen det där ekot. där. Det, ja, det klingar inne i skallen långt efter man har sett filmen. Så det, det är så minnesvärt. Och det, det är få soundtracks som får den eh, slagkraften på mig som eh, just det här. Så ja, det fag har lysande musik. Ja, och med det sagt så börjar det väl bli dags för oss att ta och summera den här filmen. Och om jag får börja så skulle jag vilja säga att det här är en av de bästa spökhistoriefilmerna jag har sett. För man håller hela tiden kvar det vid den stämningen. Det här är en historia om något övernaturligt som kommer tillbaka, som vill hämnas och som sätter en hel ort i skräck. Vi eh, grabbas med redan från första bildrutan och hålls i princip hela vägen till slutet. Visst, jag kan väl tycka att slutet har vissa små antiklimaktiska element i sig. Men jag tycker ändå att det är välskrivet och en bra historia från början till slut som är tillfredsställande att se. Det är bra karaktärer, det är bra skådespeleri man vill verkligen att alla ska överleva och det är inte säkert att alla kommer att göra det hust hust harkel harkel. Men man sitter där, man hoppas och ju mer dimman drar fram desto nervösare och mer skakig blir man. Jag tyckte det här var en upplevelse att få se igen. Och jag lär nog inte vänta lika länge med att se den här igen för det här kan komma att bli en Halloween-favorit för mig att titta på när höstmörkret ligger och trycker på. Mm, ja, vad kan passa bättre då än eh, att se den här filmen? För eh, jag håller med The fag är nästintill den perfekta spökfilmen. Stämningen, den är så otroligt intensiv och riktigt påträngande så sådär. Så spänningen blir olidlig när man sitter ner och, och kollar på den här filmen. Och John Carpenter, det är en man som vet hur man bygger upp rätt atmosfär- och just atmosfären är ju det absolut viktigaste i en spökhistoria i stort sett. Ju. Carpenter håller dessutom allt på en så enkel och nedskalad nivå som verkligen gör att det fungerar till filmens fördel. För det fag släpper aldrig taget om en och det är för att Carpenter inte tillåter det. Det finns ingenting i det fag som inte är centralt för handlingen och stämningen och därför blir den så oerhört effektiv. Skådespelarvalen gör dessutom sitt för att få filmen att kännas riktigt verklig. Och kvinnorna i de främsta rollerna, Barbeau och Curtis då, det blir speciellt de som gjuter liv i spökhistorien och får oss att bli så mycket mer engagerade i det som sker. Och den magnifika dimman dessutom, det blir som en egen rollfigur och den är så makalöst vacker att titta på. Ja, bara dimman gör det nog värt att se på det fag. Och ja, det som sammanbinder alltihopa är väl Carpenters filmmusik egentligen som är ett av hans främsta kompanjemang om man frågar mig i alla fall. Carpenter jobbar även här minimalistiskt och det har skapat musik som verkligen stärker filmupplevelsen och gör att den ständigt krypande spänningen ständigt når nya höjder. Så jag kan inte säga någonting annat än att The Fag är ett litet mästerverk som fortfarande levererar rysningar längs ryggraden. Det är en tidlös klassiker och i mitt tycke är det här en av få filmer som slår som titeln Spökfilmernas Spökfilm. Ja, vi är ju definitivt överens om att vi tycker att våra lyssnare definitivt ska ta och titta på den här till Halloween om de inte redan har gjort det för. Um det blir nog en spöklikt skön stämning hemma. Ja, även om man har sett den förut så kan man alltid njuta av den ännu en gång. Så bra är det. Och med det så kanske vi ska ta och lämna dimman bakom oss men vi lämnar inte direkt mörkret eller vad som lurar där bakom oss. Vi är ju på väg in i hösten så vi håller kvar vid det spökliga ett tag till även om vi tar en liten annan riktning nästa gång. Ja, nästa gång så blir det ju ingen spökfilm utan mer av en ryslig saga, eller hur är? Ja, det är ju en väldigt speciell historia det här och använder ett väldigt speciellt berättande. Så jag väntar ju själv väldigt otåligt på att det ska bli nästa vecka. Ja, vi har ju en tendens att säga att filmerna var bättre förr i tiden. Men eh, det här är ju verkligen en film som bevisar motsatsande. Vi kan ju fortfarande göra bra film även om det är eh, i händerna på eh, väldigt speciella regissörer som den magin händer. Ja, och det är det ju verkligen en fråga om i det här fallet. Så det ska bli mig ett sant nöje att få ta del av den här spännande